Charles Lor: Csempészháború. Első fejezet, amelyben két fiatal ember felad egy levelet és nem adja fel a harcot. Épp ezért kénytelen leadni az úgynevezett Lingdumát, és kénytelen eladni néhány értéktárgyat. Több adás nem lévén a címet befejeztük. Az egész bajot kezdődött, hogy Kockás kilopta a kocsmáros bal a kocsmáros eddig is szemtelenül viselkedett, eddigi szemtelenkedése azonban elenyészően csekély volt ahhoz viszonyítva, amit akkor produkált, amikor a szó legteljesebb értelmébe szemtelen lett. Kockás azonban nem maradt adós, illetve adós maradt, de csak anyagiakban. Szemtelenségben nyugodtan felvehette a versenyt mördokapóval, és elég pofátlan volt ahhoz, hogy mikor a kocsmáros balszeme már a birtokába volt, vigasztaló és bíztató hangon megjegyezte. <gül> nem baj, öreg, Mördok. Légy nyugodt, szemesnek áll a világ. De mördök akkor még nem válaszolhatott erre az elítélendő pémasságra érdemlegesen, mert egyelőre fogalma sem volt róla, hogy ismertet el eltulajdonították a bal szemét. A dologhoz még hozzá tartozik az az említésre alig méltó mellékkörülmény, hogy pillanatnyilag hitvány anyagi zavarokkal küzdöttünk. Olyannyira, hogy komoly gondot okozott az aznap délutáni fogyasztásunk pénzügyi rendezése. Ez persze nem úgy értendő, hogy nekünk okozott gondot, hanem a kocsmárosnak. Mi ugyanis az első pillanattól kezdve tudtuk, hogy nem fogunk fizetni. Mőrdok a kocsmáros viszont később tudta meg, mikor már legfeljebb hasfelmetszés útján juthatott volna ismét elfogyasztott értékes árujához. Mikor azután mégis megtudta, hogy baj van a cek rendezése körül, mód felett Minden Mindent értek! – kiabálta. – Csak az nem megy a fejembe, hogyha két ilyen hitvány csivész egy vas nélkül jön fogyasztani, honnan veszi a bátorságot a pimaszkodáshoz. Ököllen ütöttétek az asztalt, csengettetek a poháron, mert a csaposom lassan mozgott, <gül> sőt, ha jól emlékszem, még pofonokat is ígértetek neki. De nem tartottuk meg, védekezett komoly arca a kockás. Hogyhogy hogy nem tartottátok meg, én a saját szememmel láttam, amikor pofon ütöttétek a csapost. Ezt senki sem tagadja, mondtam higgadtan. De hiszen épp most mondta a kockás, hogy nem tartottátok meg. A pofonokat nem tartottuk meg, magyarázta türelmesen kockás. Az ígéretet igen. A kocsmáros mély lélegzetet vett. Hát, tudod, kockás, mondta. Veled azért nagyon nehéz. És velem nem? kérdeztem kis sértődöttem. Fáradtan legyintett. Veled is. Nagyon összeszoktatok. Megjegyzem, csak így érthető a dolog. Szerintem egy ember egyedül nem is tudna ilyen mértéktelenül pimasz lenni. Ahhoz kettő kell. Na látod, felelte kockás, pedig nagyon jól tudta velem együtt, hogy ennek a nalátodnak ezúttal semmi értelme. <gül> Csak éppen mondani kellett valamit. Mit látok? Mit látok? kérdezte idegesen mördok. És arról nem beszélve, hogy mit lát, gondolattársítás révén eszébe jutott a szeme. Felüvöltött. A szemem! Tudtam! Volt valami hiányérzetem, de most már értem. Illetve nem értem. Hol van a szemem? Senki sem felelt. Kockás másfelé nézett, én pedig önfelettem játszadoztam egy gyufás dobozzal. Disznók a szemem! ordította Mördög, és remegett a felháborodástól. Azonnal mondjátok meg, hol van a szemem! Elloptam. Valotta beszemlesítve beszemlesütve kockás, és látszott rajta, hogy kisé szégyenkezik. Gondolod, hogy tréfa volt? Mördök egyszerre lecsillapodott. Vad önuralommal nyugalmat erőszakolt magára, de ettől az önuralomtól minden izma átfeszült az inge újján. Hát nem, mondta. Hát nem, ebből nekem elég volt. Ebbe a kocsmába nem teszi be többé a lábát kétes alak. Becsukod a pótot, érdeklődtem szeleden. Nem csukom be, csak éppen megválogatom ezentúl a vendégeimet. Kockás búnyosan elmosolyodott. Majd minden esetre add szívélyes üdvözletemet annak a néhány lordnak, francia márkinak, spanyol infásnak, és annak a négy-öt csillag keresztes hölgynek, akikből új vendégeidet fogod verbúválni. És vet tudomásul, hogy végettél. Egy percig sem maradok itt tovább, járlar. És elindult kifelé. Mördok felülvöltött. Megállni, hitfány, fráterek! és mi van a szememmel? Viszem, mondta komoran kockás. Az nem úgy van, nincs jogod, hogy elvigyed a szememet. Hová tetted? Itt van, annad drág zsebemben, jó helyen van. Ne üvölts. Nincs jó helyen, a szemüregemben van jó helyen. 228 frankért csináltattam. A legszebb üvegszem, amit valaha is csináltak. Olyan hű másolata a másik szememnek, hogy senki se vette észre a különbséget. De észrevették, feleltem meg róvó hangon. Hidd el, hogy észrevették. A múltkor is említette nekem a két bal, bíl, amikor véletlenül szóba került a szemed, és azt mondták, hogy lelketlen csibész vagy, mondom, akkor megemlítette a két barbíl, hogy a bal szemedbe határozottan van valami lelkes és jó indulatuk. Az üvegszemedben. Az igazi szemedből ez a lelkes jó indulat hiányzik. Ezért mondom, hogy nem is volt olyan hűmásulata az az szem az igazinak. Mördögt nagyot nyelt. Na jó, Éppen elég pimaságot nyeltem már letőletek ahhoz, hogy ezt az újabb fondorlatos aljasságot is zsebre vágjam. Ti engem különben sem sértettetek meg, mert ezzel nálatok sokkal nagyobb kaliberű az emberek is hiába való módon próbálkoztak. Mind a mellett nagyon szeretném tudni, hogyan loptátok el a szememet, mikor loptátok el és miért loptátok el. Ezt mégsem lehet csinálni egy emberrel, utóvégre jogállamban élünk. Úgy van. – Ismerte el Kockás. – Ha nem élnénk jogállamban, akkor te se ültél volna nyolc vagy kilenc évet eddig különböző gyerekes csínjeid miatt. – Ezt eh, esetleg más alkalommal tárgyaljuk meg. – Veleteket Azt mondjátok meg inkább, hogy uh, – na igen, hogy hogyan, mikor és miért. – Szólt közbe kockás. – Hát ide figyelj, Amikor az imént közöltem veled, hogy nem áll módunkban fizetni, ha jól emlékszel, pofonütöttelek. Igen, jól emlékszem. Pofon ütöttél. Pedig tudhattad már, hogy nem szeretem az ilyen célzásokat. Nem is széloztam vele semmire, csak éppen pofon ütöttelek. E tény mögött nem volt semmiféle rejtett szándék. Egész egyszerűen felháborodásomnak adtam kifejezést, mert anyagi zavarom bejelentésére azt a kitérő választattad, hogy undorodsz az ilyen bocskos fráterektől, mint mi vagyunk. Az ilyesmi sohasem szerettem, meg aztán bevallom, hogy a kíváncsiság is fűtött. Miféle kíváncsiság? Tudod, Valotta bekockás, sokszor hallottam már azt a kifejezést, hogy úgy pofon ütlek, hogy kiugrik a szemed. Hm, kíváncsi voltam, hogy az ilyesmi lehetséges-e. És? Lehetséges? kérdezte érdeklődle a kocsmáros, mintha nem is az ő szeméről lett volna szó. Csak félig. Csak félig lehetséges? Csak félig ugrott ki? Tehát ne adjunk az eféle babonákra. Már csak annál kevésbé szabad adunk rá, hiszen ez is csak üvegszemmel lehetséges. De tudod, amikor már félig kiugrott, <gül> ellenállhatatlan vágyat éreztem, hogy megpróbáljam, maradt -e valami még a régi kézügyességemből? és ez ellenállhatatlan vágy hatása alatt kiloptam. Mindent értek, és van is benne valami logika. De most mondd meg őszintén, miért akartad elvinni? Hát megmondom. A feleségemnek van egy kis unoka öccse, nagyon helyes kölyök, aki mindig azon nyofok, hogy hozzak neki szép, színes üveggolyókat. Gondoltam, elviszem neki. A szememet? Na igen, a szemedet. De ha te olyan lelketlen disznó vagy, hogy még ezt is sajnálod egy gyerektől. Mondom, ha ragaszkodol hozzá, ami elég mocskos eljárás volna tőled, én vissza is adhatom. Legfejebb meg lesz a dologról a véleményem. Mördök rekedten felnevetett, és egy óriási revolvert húzott elő a zsebéből. – Hogy ragaszkodom-e hozzá? – kérdezte gúnyosan. – Annyira ragaszkodom, hogy amennyiben pillanatokon belül nem adod vissza, Teljesen lukacsosra lőlek. Kockás bólintott. Helyes, nem vártam tőled egyebet, mert nagyon fájna neked, ha egy kisgyerek önfeleten eljátszadozhatna, és boldog lenne ettől. Mondhatom, kisülhet a szemed. Sokkal nagyobb aljaságot is elkövettél te már hosszú pálya alatt. Itt van a szemed, fogd. Piszok. Megvető arccal odadobta az üvegszemet, és mördök elkapta. Gyorsan és megkönnyebbülten visszatette a helyére, és elfordult tőlünk. Prokop, mondta a csaposnak, nézze meg ezt a két embert. Nézi? Nézem, felelte Prokop a csapos kettelenül és némi undorral. Nem szolgál nagy örömömre. Hát, ha jól megnézte őket, akkor vegye tudomásul, hogy ez a két ember e pillanatban összesen körülbelül 46 méter kolbásszal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 De mi történik akkor, ha ezek az urak bejönnek ide, és testi erőszakkal akarnak arra bírni, hogy pénznökű szolgáljam ki őket? – Akkor hívja a rendőrséget. – Hát hülye vagyok én? – kérdezte a csapos. – Igen. Ezzel azonban a rendőrség nem törődik. A rendőrség arra való, hogy ne csak az éppelméjűeket, hanem a hülyéket is védje. – Nem úgy értettem. Úgy értettem, hogy hát hülye vagyok én, hogy a rendőrséget hívjam. – Miért ne hívná? mert elvisznek. Ez gyerekség. Lehet, hogy gyerekség tőlük, de mégis elvisznek. Nem az a gyerekség, a félelme gyerekség, hogy elviszik. No-no, az bízza csak a rendőrségre. A rendőrség mindig tudja, hogy miért viszel engem. Eddig huszonnyolc esetbe tudta. Most se fog magához mennyi tanácsért. Egy szó, mint száz, nem hívom a rendőrséget. Én jönnék ki rosszul. És nem csak rosszul jönnék ki, nagyon sokára jönnék ki. Legalább másfél év múlva. A kocsmáros volt. Hát nézze, én nem foglalkozom tovább az ügygel. Amit mondtam, megmondtam. Nem érdekel, hogyan védekezik-e két úr ellen. Szerezzem be kézigránátot vagy bombát, De ismétlem, ha még egyszer pénz nélkül kiszolgálja őket. Tudom, harminc percig veri a fejem a padlóhoz. Nem tudja. Negyven percig. És nem a padlóhoz hanem az italpult részveletű sarkához, mondta, és határozott léptekkel bement az üzletből nyíló magánlakásába. Hát így történt, és itt kapcsolódik össze ez az a tulajdonképpeni történettel. Mert ha kockás nem lopja ki a kocsmáros bal szemét, már régen messze jártunk volna. Nem találkozunk egy emberre. Következésképp Montcorpier örmesternek nem kellett volna idegcsillapító injekciókat adatni magának, nem forgatunk fel fenekestül egy várost, és nem keveredünk egy olyan bonyodalomba, amely miatt a vámőrség főparancsnoka kénytelen volt beadni lemondását. Az egész egy negyed órán múlt. Negyed órával a fenti nézeteltérés megkezdése után, tehát abban a percben, amikor távozni készültek, kinyílt a kocsma ajtaja, és belépett a helyiségbe Mágnás Kazimír. Mágnás Kazimírt már ismerik. Ő az a letört arisztokrata, aki némi váltóbonyodalmak árán, és itt a hangsúly inkább a váltókon, mint a bonyodalmakon van, kénytelen volt befejezni régi életét. Az új életét Afrikában kezdte. Itt különböző üzleteket bonyolított le, amely üzletek több vámőr ideg juttattak, és pénzügyőri körökbe általános és alig titkolt keserűséget váltottak ki. Mágnás Kazimír működésének megkezdése óta több szemlész áthelyeztette magát valami nyugodtabb világrészbe. Sőt, ha jól meggondoljuk a dolgot, maga az Afrikának nevezett világrésit szívesen kérte volna az áthelyeztetését, ha ez módjában áll. Mágnás Kazimírról még csak annyit, hogy módfelett racsolt, finom és arisztokratikus mozdulatai voltak, halkszavú, csendes beszédű ember volt. Mindemellett azonban nem idegenkedett a nézeteltérésektől, és erről alkalomattán olyan lelkes pofonokkal tett tanúbizonyságot, hogy a legkörözöttebb rablógyilkosok is elragadtatva csettintettek nyelvükkel. Ha látták. Ha kapták, nem csettintettek. Uri múltjából megmaradt régi eleganciával öltözködött. Ez az elegancia azonban bizonyos mértékig környezetéhez formálódott. Természetesen még Afrikába sem nélkülözhette a monoklit, ami valósággal hozzánőtt a személyhez, és még pofoszkodás közben sem vette le. Régi ruhatárából már csak lakcipője maradt meg. Nem közönséges lakcipő, hanem általában frakhoz viselt úgynevezett eskapren, amely hosszú és keskeny volt, és kissé már töredezett rajta a lak. Természetesen most sem tudta nélkülözni régi, jól bevált smoking kabátját és öltözködése választékosságából, valamint smoking kabátja értékéből még az a körülmény sem volt le semmit, és ez a jellemző Mágnás Kazimir előkelő magatartására és az egyéniségéből áradó természetes úri megnyilvánulására, hogy rozsdabarna térnadrágot viselt zöld csikokkal és karminpiros pettyekkel. Orán valamennyi ószedese összefutott, mikor meglátta a kezét ökölbe szorító ruhadarabot. Mágnás Kazimir azonban feltűnés nélkül tudta viselni ezt is. Az ilyesmi vele születik az emberre. Egyénisége jellemzésére meg kell jegyeznünk még azt is, ami alapjába véve minden másnál kihívóan hatott volna, hogy általában félig lehunyt szempillákkal, látszólag álmosan járt, és mikor beszélgetett, unottan elnézett a vele szemben álló feje felett. Ez már annál is inkább sikerülhetett neki, mert feltűnően hosszú, sovány, enyhén hajlott hátú ember volt. Hát ez a mágnás Kazimir lépett be mördök a néhány pillanattal azután, hogy kifelé indultunk. Amikor meglátott bennünket, megvillant a monoklia, két ujjal szalutált, amint ez szokása volt, és intett, hogy várjunk egy kicsit. Egy sarokasztalra mutatott, leült, és mi követtük példáját. Kedves kockás, fordult a barátomhoz vontatott hangon. – Bizonyos közlendőim vannak. – Azt hiszem, évdekelni fog. No, – No-no, mondta kockás rosszat sejtve, mert Mágnás Kazimír magatartásából mindig kicsendült, ha valami kellemetlen akart mondani. – Hát, igen, mondta Mágnás Kazimír olyan hangsúlyjal, mint aki tudja, hogy kockás rosszat sejt. – Mondd, kérlek, ugye, báv, neked... Bizonyos kellemetlenségeid voltak az utóbbi időben. – Nekem? – kérdezte csodálkozást, tettetve kockást. – Szó sincs róla – mondta kockás. – Ilyesmiről nem tudok. Általában vannak emberek, akik nem néznek bennünket jó szemmel. – Ezt hagyjuk – vágott közbe Mágnás Kazimir. – Nem a félszemű Móvdokva, a kancsa, pifszéve, vagy a rövidlátó Gervzonra gondolok kik fenti tulajdonságaik miatt valóban nem néznek benneteket jó szemmel. Másról nem tudok, mondta kockás. Káv! Akkov úgy látszik elkevülte figyelmeteket, hogy a fekete kész szívesen megfojtana benneteket egy pohár vízben. Ez találat volt. Arra bizony nem gondolhattunk, hogy mágnás Kazimir értesülései ilyen kitűnőek. Érdekünkben állt, hogy lehetőleg eltitkoljuk ezt a veszett ügyünket. Légionistának sohasem hasznos, ha a külvilág értesül a magánügyekről. Na jó, mondta Mágnás Kazimér szokott fontatott hangján, és elnézett a fejünk fölött. Azt hittem, hogy közlendőm szenzáció lesz a számotokva, sőt, azt hittem, hogy használt veszitek. De ha nem, hát nem. Ez esetben megjelenése, mert tekintsétek meg, nem történtnek. Fensőbséges nyugalommal viccentett, felállt teljes hosszúságában, megigazította a monokliát, levert egy porszemet smoking kabátjáról, visszadugta a belső zsebéből kikandikáló konyhakést, és indulni akart. Kockás idegesen megfogta a karját, és türelmetlen lahangor Na jó, jó, azért nem kell úgy sietni. Lehet, hogy használt vesszük az értesüléseidnek. Én nem beszélek vá, hanem a kalvajátok. Utóvégre a ti dolgotok, hogy meddig akartok élni. Aki öngyilkos akarv lenni, annak béke Legyen neki könnyű a föld. Ezzel ismét távozni akart. Most már én nyúltam a csuklója után. Ide hallgass, Kazimír! Mondtam, is, érzett a hangomon, hogy pofozni való kedvem van. Ezt ne csinál tovább. A közlendőik érdekelnek bennünket. Úgy? kérdezte vontatott csodálkozó hangon. Hát akkor meg is elmondom. Mondd el! Kockás piávnak, kezdte. Négy évvel ezelőtt volt valami súlyosabb kalibávű nézeteltérése a fekete kéz néven ismert Csempész kivájjal és kalóz főnökkel. Bocsáss meg, Kazimir, Vártam közbe idegesen. Ezeket mi mind tudjuk, talán inkább azt mond, amiket nem tudunk. Legyen szabad megjegyeznem, vágott közben nyugodtan, de hogy nem szevertem, ha előadási módóvomat kivitizálják, és elő akavják nekem ívni, hogy milyen módszer szevin beszéljek. Ez mód felett ingevel. Hát beszélj úgy, ahogy akarsz. Legyintett türelmetlenül kockás. Mindig úgy beszélek, ahogy akavok. Mondom. Újabb nézetelv tévérre kevevettetek, és a második menet a fekete kéz javával ütött ki. Mert ez a új ember mást küldött maga helyett a végső mérfőzésre, és csak amikor kockába váltam egy szünni nem akavó pofoszkodás után végve legyőzte, akkor derült ki, hogy közben a fekete kéz meglógott. Más időve halasztotta a személyes leszámolást tekintve, hogy nekem is van bizonyos tartozásom vele szembe, szívesen elávulom nektek, hogy a fekete kéz megévkezett ovámba, teljesen újjászervezett bandájával, és most már végképp elakav benneteket intézni. Szerintem én vagyok az egyetlen ember, aki eredményesen lehet a segítségetekve ebben a küzdelemben. Miért? kérdeztem. Azért? felelte. Mert én szemtől szembe ismervem ezt a veszedelmes embert. Mint a címben jeleztem, ezután következett, hogy feladtunk egy levelet. Levelet a mágnás Kazimir bíztaránk. Azt mondtam, hogy később elmagyarázza a dolgok jelentőségét. Később eladtunk néhány értéktárgyunkat, mert a továbbiakhoz pénzre volt szükségünk, és mint említettem, anyagi zavarokkal küzdöttünk. Fél órával a tranzakció után leadtuk az úgynevezett link dumát Mont Körbier Újabb másfél óra után, Mont néhány altisztásával egyetemben csillapító injekciókat adatott magának.